Стів, як щурята для пастки, ти та й Шейла теж. Хто зав'язав? Беннет, ми раби порошків, а його майже жорстокі ведуть нас на пекельних мотузках до бешки і заколоків. Тут, можливо, наша смерть і руїна всіх. Ти сам відчув. Стів, я наполовину, хочу вилізти. Беннет, аби далі не грузнув. Ми покинуті всіма, сунемося в прірву. Стів, сьогодні крізь святі двері. Бенед, святі. Нам холодні, як печера в крижаній горі. Мучимося, коли немає чергового розпалу в крові. Лишились тюремні двері, а далі гробничні. Стів, тут спробуймо запоріг зачепитись. Тихше, демони. Під рокіт від вправи органіста ступають. Берчинав і Чойсь спиняються близько до дверець, що за ними юнаки. «Протрем кутки», – тихо сказав Чойсь. «Виловим спершу і роздавим непевних порошкових споживачів, бо могли б справу язиками підрізати. Глянь, наша дичина довго стежить, Беннет шепочучи. Упізнаю тембр і окрис голосу, як від тюремної шибениці скрип. Стів тихіше». Пережим їх розслід і тоді втече Беннет Я залізним ланцюгом за ребра ведений Просім пастора Спинив би перед обривом І назад повів Назад кладка згоріла Тихо Демони судять Мусим його вжалити при рік Чойс, Щоб отрута страху скорчила Тоді знешкодиться Лише їм, бо можливий клопіт Побережничає Берчинал. О, ні, якщо покинемо, то в пеклі. Зараз збити з ноги. Ей, музикант, коли Олег наблизився, хто ви і який обов'язок? Органіст просив замінити на неділю. Так завжди, ширма для всіх. Я питаю, чого тут? Ви чули? Замінний органіст. Тут заколот. Чого вони свою церкву якраз сюди з'явились? Хто з наркоманів спільники? Мені невідомі і нецікаві. Я музикант. З'явившись на терен наркоманського закладу, тут повинні сказати, хто притягнув. Ніхто прийшов на запрошення священника, що чув мої твори, і органіста, що чув рекомендацію. Ми повинні арештувати вас, як підозрілого на вбивстві серед наркоманів. Пізніше, бо тепер маємо сторожу в натовпах, турботну, втручується Берчинал. Гаразд, але нехай відповість, хто злочинці, його співучасники Я повторюю, мені не знані Чойсь підняв дубинку, кричачи в надхідному кроці Тобі сказано назви злочинців, будеш мені, Зіниці, порошити. Назви зараз в цю мить, бо шкодуватимеш під саму смерть Хто? Олег відходить і грає на органі Тоді чойсь наближається, стукнувши ломакою по клавішах, погрожує знову Відповіси або тобі тюрма й гроб «Заберіть дрючок із церковного органа», ставши, сказав Олег. «Зостав, потім його черга», підказує Берчинал. «Птах на ланцюжку. З ним зараз розправлюся, щоб назавжди». Виходять пастор Едвід Орсон і лікар Томас Бергем. Спокій і просвітлена доброзичливість. Тримаючи молитовник і надіваючи окуляри, Орсон питає, чим допоможу? Я до послуг. Ми самі з правом закону «В лолитві риби!» – врізав Чойс. «Навіть в озері Небесному, як тут!» «Стихне, тут правонастоятеля!» – спокоїть Берчинал. «Ми пастері для тих, хто потрібен. Починаємо обшук», – повідомив Чойс. Він рухнувся до дверець, що справа, але Орсон перетнув напрям, байдужно кажучи. «Маю вістку, з вами бажав говорити комісар поліції. Звелів, як зайдуть, зразу дати телефон». Ось тут, я включаю. До Олега, будь ласка, відновіть вашу мелодію потихеньку. На весь перехід розміру. Вона злагіднить почуття. Чойс тим часом, набравши число, слухає і враз, як вжалений. Так, заставити в спокої. От тепер ви, милий хлопчик, втішився Орсон і звертається до лікаря. Ви хотіли щось його спитати? Дрібницю. Прошу обох, ваші імена.